ya waislamu kwa jumla na haswa leo tutazungumzia hijra ya bwana mtume sallallahu alaihi sallam katika hali ka iliyopita tui anza na kuzungumzia hijra kwa jumla tukasema baada ya eh, baiatu al thani miezi michache baadaye waislamu wakapewa ruhusa kufanya hijra kuelekea Madina na tukataja haswa matukio ya hijra ya, ya masahaba watatu tukataja hijra ya Abu Salama na familia yake vile vile tukataja hijra ya suheba rumi na vile vile tukataja hijra ya, ya Sayyidina Umar walikia Madina na wenzake Leo tutazungumzia hijra ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume wa sallallahu alaihi hakugura ila baada ya kwamba jumla ya masahaba zake wamefanya hijra. Na walobakia katika watu wakubwa, watu wazima wanaume ikawa ni Mtume sallallahu alaihi wasallam na سيدنا Abu Bakr peki katika vijana Saidina ali peke yake waliobakia ikawa ni wanawake na watoto na wawili watatu walofungwa na makureishi usifanye hijra kwa hivyo katika watu wazima ikawa wamebakiya mtume sallallahu alaihi wasallam na saidna bubakari na ikawa kila wakati saidna bubakari akimuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam je naweza kufanya hijra ajiombea ruhusa kugura Mtume sallam amwambea subiri hasa Allah subhana wa ta'ala akakujalia swahibu katika katika safari soh, ile. Marakaza akamrudia tena kumuuliza je, nimeruhusiwa kusafiri ama kufanya hijra? Mtume sallam akamwambia subiri asa Allah subhanahu ta wa ta'ala akakujalia swahibu. Akawa mwenye tamaa ya kwamba swahibu yule atakua nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo akawa anajiandaa na safari na vile anavyoona kwamba jumla ya masohaba wanaondoka na kufanya hijra wanabakia ni wachache haswa akawa bakia ye na Mtume SAW hali hii kaasiri Makkah watu wa hawakujua awali kwamba Waislamu watafanya hijra pia hawakujua haswa wapi ile hijra imeelekea kwa hivyo Hali ilipoanza gunduliwa watu wanaondoka kidogo kidogo wawili wawili watatu watatu makundi makundi baada ya kuondoka saidna umar na kusafiri na kufanya hijra wakasema to tarehe wakaanza kubura watu wengi wengi makundi makundi kwa hivyo hii kaleta athari ndani ya maka wakaona kwamba kwa islamu wanagura na wakajua pale wanapogura ni madina kwa aus na khazraj na wanawajua aus na Khazraj ushupavu wao na kujitolea kwao na ni watu ambao wamezuia masala ya vita isitoshi mji wa madina ambao uliitwa yathrib ni mapito ya makureishi ya ki, ya msafara wao wa kibiashara pindi wanapokwenda Syria kwa hivyo ni mji muhimu Amba ambao kwamba wakahisi Uislamu kule unakubalika na siku ikija Uislamu itaathiri mpaka biashara zao na misafara yao kwenda Syria ama Sham. Kwa hivyo hika ni pigo ikawa ni hali ya taruki ndani ya Makkah. Wakaitisha mkao katika darud nadwa mkao ambao kwamba hauitwi ila katika jambo la muhimu. Daru Nadwa nyumba hii ya nadwa ni nyumba ambao kwamba hukusanyika manukaba wa wakijadili mambo muhimu muhimu wapo wakaitisha mkao kuzungumza kuondoka kwa waislamu ndani ya mji wa maka wakahisi huko wanapokwenda watajikusanya tena na kuwa na nguvu wajizidishie nguvu mwishowe watawarudia Makkah na wapambane nao wakihofia kwamba watalipiza kisasi kwa yale waliokuwa wakiwafanya ule uadui ulioonesha wa maswahaba na mtume swalla. Kwa hivyo wakaitisha emergency meeting kwa sababu bado mtume swalla yuko maka na wanajua kwamba kiongozi wa wale walioondoka ni huyu aliokuwa hapa naye ni mtume sallallahu alaihi Kwa hivyo ikiwa wataweza kumdhibiti huyu basi wale wakulu watakuwa hawana nguvu. Hata kama wamesafiri wengi ambao wamefanya hijira wengi wao lakini maadamu kiongozi wao bado yupo hapa wakawa bado wanatama wakaitisha mkao katika Darun Nadwa na walewa kubwa wa Qurayshi wakaja au representative wa koo zote za Qurayshi zikaelekea ama wakaelekea katika mkao wa Darun أقيم أبو جحا ابن هشام كموكلشي وبني مخزوم جبر بن متعم نتوائم ابن عدي والحرث ابن عامر وكوكلشا بني نوفل ابن عبد مناف شيبة ابن ربيعة ونطبة ابن ربيعة ونا أبو سفيان وكندا كوكلشا بنو عبد الشمس ابن عبد المناف النظر بن حارث اكيدا كوكيلشا عقوه بني عبد الدار ابو ابو البغثاري ابن هشام نزامه ابن الاصلد نحاكيب ابن هزام وكيدا كوكيلشا بني اسعد ابن عبد العزه نبيح ونمبهه وتوت الحجاج واللي كندا وكيلشا قبيله سهم Ubeya, uh, umeya umia ibn Khalaf kabila la Bani zile vile walipokuwa elekea katika daru Nadwa wakapambana na mzee ambaye alikuwa ni iblis mwenyewe kwa umbile la kibinadamu la mtumzima sababu Alipata habari ya kwamba kuna mkao kuzungumzia swala la Mtume صلى الله akaja kwa umbile katika baadhi ya vitabu vya sera umbile la mtu mzima alipoingia katika mkao ule kwa sababu hajulikani akajitambulisha kama mzee wa Najdi Mtume mzima wa Najdi na akasema kwamba mpata habari kuna mazungumzo muhimu Kusiana na ku nguru kwa islamu na kujadili wale waliobakia naye ni mtume sallallahu alaihi wasallam na zinabubakar. Koaib akapewa ruksa kuingia katika mkao ule na akachangia. Katika mjadala iliyotokea ni kwamba mmoja katika rai ikawa awamchukue mtume sallallahu alaihi wasallam wamfunge funge na chuma kisha wamweke mahali wamfunge na na mlango maana katiyo sehemu kama jela asiweze kutoka mzee huyu ana je laana za mwenyezi zimfikie akachangia akasema ole wenu mkimfungia huyu bwana wale masahibu zake wakipata nguvu huko waliko watarudi kuja kumkomboa na wakimkomboa watapata kiongozi ambao baada ya muda watakuja kulipa kisasi juu wenu nyinyi kwa hivyo isiira inafikia na nao jumla wakakubaliana naye Ikatoka rai ya pili ya kwamba tumfukuze tumtoe mji tumpeleke mahali mbali na chakula chake kidogo haya watu huko ikiwa tatufa ikiwa takuwa hai shauri yake lakini tuondokane na taabu zake huyu bwana ikiwa Mtaamu ata huyu bwana. Aende aendako, atapambana na watu na mwamjua nyinyi ulimu yake ilivyo mzuri na lugha yake ilivyotamu Atapata maswahibu wengine, waungane na wale wa zamani, wawarudie, walipe kisasi. Ibilisi akatara hivi. Jumla akamuunga mkono. Sasa kukawa na mjadala tufanye nini? Tufanye nini Abu Jahal? Ndi akaja na rai ilo mkono na iblisi Abu Jahal rai yake yasikiwa na iblisi Abu Jahal akasema basi tutoe kila uko kijana mmoja ambaye kwamba waama hawa vijana watakusanywa na wapewe silaha kwa maana kwamba mkuki au panga. kisha wamvhamie Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kwa pigo moja wote kwa mara moja ili damu ile simwangukie mtu mmoja au kabila moja maadamu watatoka na kabila yote ya kikureishi watoe kijana mmoja ambaye kwamba kwa pamoja kwa watamua Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa pigo moja basi banu hashim hawatokua na nguvu kama tulivyotangulia maisha ya warabu za mazile maka ni maisha ya kijahiliya yalojengwa kwa misingi ya kikabila na kiukoo. hata kama hawamtaki mtume swalla allah lakini maadamu ana kabila lake na kama tuliviona banu hashim walivyosimama na mtume swalla allah alay katika shehri ya kwa miaka mitatu takriban Kwaebo ikiwa kutatoka kabila moja limuue Mtume Salla basi watatangaza vita na Banu hashi. Lakini ikiwa kwao zote zitatua watu ambao kwamba watamuua Mtume sala Allahu Alaihi kwa pamoja kwa pigo moja. Na bila shaka Banu hawatoweza kisasi kitakachobakia nini ilipwe dia, ilipwe pesa za damu damu ya Mtume sallam na watasema ngapi? Chochote watakachokisema basi kabila zote au ukoo zote za kikureshi zitachanga kwa pamoja na zilipe, itakuwa sitatizo kubwa. Ibilisi akafikiri hiyo. Ibilisi akafikiri hiyo. Na Allah subhanahu wa ta'ala akathibitisha katika sura tulafal aya 30 baada ubu billahi minashaitan rajim وَاِذَا يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ بيني ولبوبانجاما مكافيري <تصفيق> جيو ياكو ووي متومي صلى الله عليه وسلم ايلي واكوفنغي lakini Allah subhanahu wa ta'ala amteremsha wahyi mtume wake sallallahu baada Madina kueleza tukio lililotukia pale walipopanga njama makafiri kukufunga au kukuua au kukutoa na wakapanga njama zao na Allah subhana wa ta'ala akazipangua njama zao na Allah ni mbora wa kupangua njama za makafiri kwa hivyo Mwishu wakaafikia katika daru Nadwa bunge la Kikuraishi ya kwamba tumueni Mtume sallallahu alaihi wasallam kivyo hivyo. Maneno Mtume wa sallallahu wale watakuwa kama mayatima hawana kiongozi. Hawajui maneno ndio mwanzo wafanya hijra kwenda Madina wakitarajia Mtume sallallahu alaihi wasallam ataguza kule kama kiongozi ili ajenge mujtama mpya wa Kiislamu uleojengwa juu ya aqida ya la ilaha illallah muhammadur rasulullah itakao athiri fikra zao na hisia zao na mienendo yao na suluki zao na ataingia pale kama kiongozi wa mji wa madina jibril alayhi salam akatumilizwa hapo hapo na allah subhanahu wa ta'ala na kumwambia mtume sallallahu alaihi wasallam leo asilale katika kitanda chake leo leo agure undoke, ibo, e amri, sallam, amri, kiaena, Bakar, na aondoke afunge msafara mara moja kwa hivyo ikawa amri mtume sallallahu alaihi wasallam amri jumla wa masahaba zake washoondoka ambakia yeye na saidna mubakkar na saidna ali amri ile ilipokuja kutoka kwa Ibrimi kwa kwa Jibril kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akazungumza na ndugu yake ama binhamu yake Saidina Ali na kumbuka Saidina Ali ndio waingia miaka ishirini hapo ndio mwanzo mwanzo waingia miaka ishirini ni kijana bado akamwambia leo mimi silali hapa utakayelala kitanda changu ni wewe na ujifinike na funiko langu au beishi ambayo kawaida najifunikia nao jifunike nao na akamtuliza na kumwambia kwamba usiwe na wasiwasi hakuna lolote mtakalo kufika lakini angalia kijana kama huyu Saidna Ali Anahatarisha maisha yake kwa ajili ya Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuuliza maswali Ila lam tuwasallam alimtuliza akamwambia hakuna lolote litakalo kufika. Hakusema je itakuwaje mvipi? Maana kihakika. Kule kumwambia lala kwenye kitanda ni kwamba amechukua nafasi ya Mtume sws ambao tayari makafiri wamepanga njama kuja kumua. Kisha Mtume sws akatoka wakati wa mchana ambao si wakati wa kawaida jua kali katika maeneo bararabu mchana watu hawatoki baada watu wakisha swali huelekea majumbani mpaka leo hiyo ndiyo tabia zao wale wakumzike mpaka baada la asri jua huwa kidogo limetulia lakini tume Salam, akatoka kuelekea kwa nyumba ya sidna bubakari kiangalia hadithi ya bibi Aisha inaopatikana katika Bukhari kaeleza kwa uh, urefu zaidi muhimu hapa wakamuona Mtume صلى الله na amejifunika kichwa chake na kilemba amejifunika na uso wake haonekani na pia wakati mauli hakuna watu wengi barabarani kwa sababu yalile jua kali mmoja katika watu wa nyumba Saidna Abubakar akamwambia Mtume Muhammad sallam ywaja. Na muona Mtume sallam kwa mbali ywaja. Sina Bakra akiangalia akamwona kweli. Akashtuka akasema huu si wakati kawaida Mtume sallam ywatemelea nyumbani. Kuna jambo. Kwa hivyo akaja mpaka kwa سيدنا Muhammad kisha akagonga akapewa idhini akaingia ndani. Mtume sallam akamwambia سيدنا Bakra waondoe walioko, maneke ondoe watu walioko hapo. Tazamba kanakambiia hawa ni jamaa zako watu wako. Kumbuka kwamba Mtume salam tayari ya sana ni Aisha. Kwa, kwa hivyo ni nyumba yake. Yuko asma ambaye takuwa nshemegi yake na Abdullah pia nshemegi yake. Na Abubakar ni baba mkwe sasa bali yakomba ni swahibu. Akamwambia hawa watu wako nyumbani hawana neno. Mtume S.A.W akamwambia kwamba amri imetoka ya mimi kufanya hijra Said Nabaka aka muuliza je mimi ndo nitakuwa swahibu yako Tuusalama akamwambia ndiyo Said Ataasha akasema hajaona mtu akilia kwa furaha kama siku ile nani babake alilia mpaka Madevu yake ya karuhama machozi Kumsuhubu mtume sallallahu alayhi wasallam katika hali ile ni kujitolea kufa na kupona na ilikuwa tayari Saidina Abubakar ametayarisha vipando amejitayarisha kisafari akiwa na tamaa ya kwamba yeye ndiye atakayechaguliwa kumsububu nani mtume sallallahu alayhi wasallam kuvyo kwa ile furaha jua kwamba mejiandaa alilia paka karwama ndevu zake e, kama chozi huku Makureishi watimiza plani yao wajikusanya wakachagua watu moja akiwemo abu jahal mwenyewe حكم ابن العباس عقبه ابن ابي معيد النضر ابن الحارث وماء ابن خلف الزمع ابن الاسود تعيم ابن عدي ابو لهب ابن عمي اكتمه صلى الله عليه وسلم و ابن خلف نبي ابن الحجاج مندوقه ابن ابن الحجاج وقت وكان 11 وكجتيرشا usiku kuwa ndo atakav atakapomvamia mtume sallallahu alaihi wasallam usiku ulipoingia na waka hakikisha kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam yuko ndani nyumbani na Salina Ali walijua kwamba yuko mtume mtume sallallahu na hajaondoka kwa sababu huku alipomzungumzia Salina Bakar alirudi nyumbani na Said bin Bakar akawa amejitayarisha wakati wote Mtume Muhammad ata, (SAW)atamjilia kwa sababu siku ya kuondoka ni siku ile ile hakuna kulala Jibril akamwambia hakuna kulala Makkah ni uondoke Mtume (SAW) nyumbani akasubiri mpaka usiku usiku ulipokuwa ni mwingi na ni mkubwa wakazunguka mabwana hawa kumi na kila mmoja ana silaha yake wangojea ya ule wakati muafaka wamvamie mtume sallallahu alaihi wasallam Abu Jahal kwa jeuri zake alikuwa akisema na kutangaza kuambia wenzake pale huko akitembea Asema kwamba Muhammad hudai kwamba mkimfuata yeye mtakuja kuwa ni viongozi kwa warabu na wasor kwa na maisha haya mtakwenda kurifi mabustani mfano mabustani ya urdun kumbuka Maka ni jangwa hawajaona mabustani wala hawajaishi katika mabustani kwa hivyo mfano wapepo kwa wao ni mabustani ya urdun. Awambia kwamba hivi kwamba mkiondoka hapa mtakwenda kuurisi mabustani mfano wa mabustani ya Ordun Au sivyo atakuja kuwachinja. Atapambana awa ue, na nyinyi na kuwaue. Na makazi yenu ni motoni baada kuwaua. Asema hivi akijua kwamba leo twamuua Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Yale madai alikuwa ya akisema leo tutamwona yuko peke yake. Na sisi tuna silaha, tuna nguvu. twajiweza Ikawa iwasema na huu nadi akijua kwamba leo atamaliza mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu akamtayarisha Sina Ali katika kitanda chake. وسيكو وmanane akatoka il hali makureishi wamemzingira nyumba yake wasimuone na huku akisoma aya katika sura yuasin ayatiisa wajalna min baini aidiihim saddan wamin khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yusirun na tukajalia au tukaweka kizuizi mbele yao na kizuizi nyuma yao na tukawafinika macho yao kwa hivyo walikuwa hawaoni huko Mtume sallam yatuka nshika mchanga awanyunyizia kwenye kichwa kila mmoja juu ya kichwa chake na huko akisoma aya hii waja'alna min baini aydihim saddan wa bil khalfihim saddan fa shaynahum la yabsirun hawani lolote moja baada mwingine moja baada mwingine akatoka pale pale akaelekea mpaka katika nyumba ya Saidna Na, na wakatoka wawili na msafara tena Kumbuka kwamba Makka ime ikiwa mtu kusafiri kwenda Makka ni aelekee kaskazini kwa sababu Makka iko chini Madina iko juu kwa hivyo ni aelekea kaskazini north ya kwamba Mtume Muhammad sallam anayakini na kufika Madina Lakini kama mwanadamu alijipanga kikamilifu na msafara wake Alipanga mbinu zote na hila zote kama mwanadamu akijua kwamba Allah subhana wa ta'ala ndiye anemlinda na ndio atakemfikisha pale anapo anapotakae Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo tawakul, iko kamili kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini wetu sisi ni mafunzo. Kamba jambo lolote muislamu anapotaka kufanya ni amtegemee Allah subhanahu wa ta'ala. Na kutegemea kule haimaanishi usijipange ni lazima ujipange kikamilifu ukipiga mahesabu yule wa upande wa pili ye atafanya nini kama mwanadamu utumie mbinu na hila zilizo bora zaidi kufaulisha lile jambo lako kama we ni mbeba dawa kama we ni mfanyibishara kama we kihali yoyote lazima kwa Muislamu awe na kwa Allah subhana wa Ta'ala lakini pale pale ajiandae kikamilifu kwa lile analotaka kulitekeleza. Haifai kwa Muislamu jambo lake liwe li hula hula. Ovyo obvio, obvio. Nimi? kwa sababu amemtegemea Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kumtegemea Allah subhana wa Ta'ala ni sehemu ya imani yetu. Lazima kwa mumin awe na imani ya kwamba Allah subhana wa Ta'ala ukimtegemea anapopitisha jambo basi hakuna litakalo Taufiki yatoka kwake Allah subhanahu wa ta'ala lakini upande wetu sisi kama wanadamu ambao tumiliki baadhi ya vitendo na Allah subhanahu wa ta'ala ametukalifisha hukumu na sheria katika vitendo hivyo basi tutekeleze kwa ubora na kwa uzuri zaidi ili kulifaulisha lile jambo na Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo wakatoka nyumba saidan Abubakar wakaelekea Kuhusini kama waenda Yemen. Wantoa kaelekea Madina. Njua kwamba safari yao waenda wapi? Madina. Ili kuwapoteza boya makureishi kwa sababu walijua. Bila shaka wao ndio walengwa wakubwa na yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio mkubwa. Watafanya vyote kuhakikisha kwamba safari ya Mtume sallam haifaulu kwa hivyo Mtume sallam akatoka usiku wa manane yeye na Saidna Abubakar kuelekea kusini kama waelekea maeneo ya Yaman huku Allah Subhanahu taala akijalia ka mmoja kati ya Makuraish njiani akakutana na Mtume sallam alipofika pale Walipo makureshi, viongozi wale waliochaguliwa kuumua mtume sallallahu alayhi wasallam nje ya nyumba mtume sallallahu alayhi wasallam aka hawana habari kumwambia nyi msubiri nini sema sisi wakati wote tutamvamia mtume sallallahu alayhi wasallam kumwambia akawaambia nimepishana na mtume na mwanake Hawakuamini kwa sababu haiwezekani sisi tuko hapa na tumeizingira nyumba ya Mtume Salaa na wapi? Si mbele, si nyuma, si kulia wala kushoto tumeizingira na wapi? Akawaambia angalie na venu vyenu vina mchanga. Kila mmoja akishika kito chake kina mchanga wa ule mchanga atotokea wapi. Wakichungulia wakaona kweli bado kuna mtu analala, wakasema si yuko bado wakaingia kwa kishindo wakifungua wakamuona Saidna Ali amelala wakamshika kikosi Saidna Ali wapi Muhammad akawaambia mi sijui mimi sijui Muhammad ankwenda wapi kwa hasira watu wakatoka na kuanza kufanya uchunguzi na upekuzi kumtafuta mtume sallallahu alaihi wasallam mtume sallallahu alaihi wasallam Wakatembea takriban masafa Wasema maile karibu na, nafikiria kurubia kilo labda kama hivyo mpaka katika jbali ambalo kwamba liko ni jabali lenye mawe mingi Jabali la saou kufika pale wakapanda kuna riwaya mbili moja kwamba mtume sallallahu wa wasallam akapanda ama katika safari yake kawa yotembea kwa vidone ili kupoteza zile alama zao wasijulikaniwe nyingine ni kwamba alipofika katika thauru viatu vyake vikawa vimelika saidna mubaraku akambeba mtume sallallahu alaihi wasallam akapanda na juu mpaka katika pango la faur ambao ni pango dogo kihakika si pango kubwa kufika pale saida mubakkar akamsubirisha mtume sallam akaingia ndani na kuangalia kama kuna mdudu mbaya yoyote akapasafisha sehemu ile na kuziba tundu zote kisha ndio akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam ingia walipoingia ndani Mtume sallallahu akapumzika na akalala ama kaika kichwa chake katika mapaja ya Saidina Abu Bakara Saidina Bakar, bakar alipokuwa amekaa akajamdudu wasumu akamuumma mguu wake ikawani uchungu lakini upande mwingine hata kumuamsha mtume sallallahu alaihi wasallam ule uchungu na kustahamili mpaka machozi yakamtoka yakamwanguka yakamwangukia mtume sallallahu alaihi wasallam katika uso wake akainuka akamwambia una nini ya bubaka akamwambia ninaumwa na mdudu mtume sallallahu alaihi wasallam akaangalia mguu wake akamsomea maumivu yale akaondoka pale pale upande mwingine Ikawa sennabakar ametayarisha katika msafara ule kikamilifu. wake Abdullah. Ikawa kazi yake ni kukaa ya na Makuraishi mtano mzima kusikiza maneno yanaozungumzwa. Waambiwa katika gari Fawr ama katika Pangolili la Fawr walikaa usiku mitatu kabla ya kuondoka ili kutuliza ile hali ujue sasa taharuki imetanda ndani ya maka Mtume Muhammad ameponyoka huyu ndio alikuwa kivyo vyote wasafiri wote au wa, wafanya hijira wote lakini asiji hijiri nani Mtume Muhammad na ndio washawaponyoka watu wanatoka kwenda kaskazini wenye kwenda wapi wenye kwenda wapi ikawa hawamuone Mtume Muhammad wala si nabaka wala hawajapata zile athari zake Abdullah ibn Abubakar ikawa kazi yake ni Yalea Yale anozungumzo ya mtana usiku akinyapia kuelekea katika gar Aka na Mtume صلى na babake usiku ule. Akiwaeleza mpaka alfajiri. Kabla kupamazuka alikuwa akirudi tena maka akisikiliza tena kuna habari gani na habari gani. Vile vile Amir ibn Fuhaira huyu ni mtumwa wa na Saidina Abu Bakar na akawaiwa yeye bado naye kama mhudumu wake au mfanyikazi wake. Ikawa kazi yake ni kumchungia ya Saidina Abu Bakar mifugo yake. Katika kuzunguka-zunguka zunguka na malisho akipata nafasi huwa hepa wale wenzake na hukamwa maziwa kutoka mbuzi wale akiwapelekea si Nabakar na Namchumu na wa so alayhi kama chakula chao cha siku hivyo ikawa kuna mipango ambayo inapangwa kikamilifu mbali na hivyo Asi, asubuhi kwa sababu yajua Abdullah mtoto wa Abubakar kazi yake ni kutoka alfajiri katika ghar faul kurudi tena basi wale mifugo ilikuwa ikipitisha pitisha maeneo yale kufutafuta asari yake Abdul isionekane kwamba kuna mtu huenda hivi akirudi hivi watu wa zamani walikuwa na uwezo kwa kuna watu special kazi yao ni kuangalia alama za miguu za watu na kwato za wanyama na wakijua huyu ampita muda gani au masaa mangapi kabla mtu huyo amepita katika njia hii na ameleki Kwa hivyo ikawa njama zimepangwa kiasi hicho Isitoshe Saidina ali hakuatwa walimchukua wakampeleka wakampeleka maeneo ya Kaaba wakamtandika na kumtandika Huku wakimuliza iwapi Muhammad na hakika Saidina ali hajui Hajua kwamba watakwenda madina lakini mpichandia ndia gani hajui na hata angejua singesema lakini angalia ule umhimu wa kupanga katika masala ya kiharakati si lazima kila kitu uambiwe usipojua ni bora kwako wewe sallali hakujua kwamba watatoka mtume sallallahu na Abu Bakar wataelekea kusini waende katika pango la thawr kwa hivyo hata wangempiga vipi asingejua asingesema utasema nini kitu wasichokijua wakampiga na kumwadhibu na ni kijana tu. Abu Jahal haku na hilo. Akienda mpaka katika nyumba ya Abubakar. Akanfata asma asbal kwa pia ni binti ambaye kwamba marika yake miaka 14 15, ashaanza ku balehe ndono mkubwa. Saikata Aisha ni mdogo. Akaulizwa, yuwapi babako?" Mombe mse bangu yuko Basi akamrudia mara mbili tatu kwa ile hasira Bujal akamzabati kibao. Mtoto wa kike Mpaka chini mpaka kipuli chake kikavunjika. Lakini mwisho wa kuisha ikawa ni kwamba kivyo vyote. Hakuna siri itakaotoka. Wakaona hii mbinu ya kujaribu kutumia mabavu na tayari washasambaza watu hawajui wa, wa, hawao likimbia mkimbia wapi. Wakatoa ofa kama leo mwaamerika anapotoa ofa. wakitafuta waislamu utasikia kuna milioni flani zimewekwa kupatikana kwa watu kama hawa. Na watu hurilibika nani wa waislamu hurilibika kwa kwa pesa kama zile mtu akamuuza ndugu yake. Watu wa wakasema kila kichwa na wako wawili Ni ngamia mia 100 kumleta Kiwa hai au ikiwa kwa wosi si muhimu yuko hai au muhimu wamepatikana kila kichwa ngamia mia 100 ngamia mia mbili hiyo yote atakayepata ama kuwapata ama bwana wawili basi atapata ngamia mbili kwa jumla Ikawa kuna taharuki ndani ya maka kila mmoja ana tafuta njia za kumtafuta Mtume Muhammad sallam na Saidna Abubakar Hadithi ya Anas iliyopokiwa na Bukhari kutoa kwa Abubakar Akasema walikuja makureishi mpaka katika pango ujue pango liko juu Kwa hivyo wali wali mkodisha mtu ambaye ni mjuzi wa kuangalia alama za nyayo zinazoachwa katika ardhi na vipando. Huo bwana akaweza kuwapeleka mpaka pale alipo Mtume صلى الله عليه na Saidna Abubakar mpaka pale. Ila yale alopanga Allah Subhanahu wa Ta'ala hayapanguki hifadhi na nusra ikawa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala moja kwa moja lakini kama ni kibinadamu ilikuwa tayari washashikwa Saidna Abubakar akawa ana hofu amwambia Mtume sallam wamesimama nje ya pango pango lenyewe ni fupi mpaka uiname amwambia Mtume sallam hawa wakiinama washatuona Mtume sallam amwambia Abubakar iskufe ya Abubakar اثنان الله ثالثهما يماذا ابو بكر؟ ووي واتت واو الله سبحانه وتعالى وسوء الوسواس انغليه الى كونفيدنسي اللي هو مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى اممبيه وسواس واسي ووي ما نك ييه نبينا محمد بكر واتت واو الله سبحانه وتعالى ما ظنك يا ابا بكر باثنين الله ثالثهما وذنيانين اي يا ابو بكر وويل لمن وثتوا الله سبحانه وتعالى فلهو حقنا لولوت ليتكلو ووفقيا الله سبحانه وتعالى katika sura at-tauba aya hii pia iliterimka madina akaeleza hali ilivotokea na akaeleza waislamu kwa jumla aliposema illa tansuruhu faqad nasarahu Allah iz akhrajahu alladhina kafaroo 2 2 ikiwa ni kwamba wale walokufuru wawili ama wapili miongoni mwa wawili ama mmoja kwa miongoni mwa wawili kwa hivyo Allah Subhanahu wa ta'ala aeleza hali ifukwa wakati kama ule nusra ilitoka moja kwa moja kwa Allah Subhanahu wa ta'ala akaendelea kusema Allah Subhanahu wa ta'ala idhuma fil ghari pindi walipokuwa katika pango taari maquraishi wamewafikia niku inamatu ivyakulu lisahibihi la tahzan ntum sallam alipomwambia sahibu yake usiuzinike inallahu maana hakika allah subhanahu wa taala yuko na sisi na hii ndio ifa iwe ni imani ya muumini hali yoyote hali kwamba hatuoni labda tamaa yote kama tunavyoishi leo katika mazingira ambayo waislamu tuwakandamizwa na hiyo ni hakika kokote tulipo sio katika biladi za Kiislamu wala si kwa za Kiislamu njama iliyopikwa na makafiri wakiwatumia wanafi katika biladi za Kiislamu wanaoukandamiza Uislamu wa na kuwakandamiza waislamu hali ambayo kwa wengine hawaoni tamaa yote mbele yafa tusihuzuni kitukijua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko na sisi maadamu umesimama kwa la ilaha illallah muhammadur rasulullah basi tegemeo lako ni Allah subhanahu wa ta'ala na mwenye kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala hashindwi hashindwi Allah subhanahu wa ta'ala kasema fa anzala Allahu sakinata alayhi wa Kalimata الصufla, wa kalimata limathallizina kafaru sufla wa kalimatullahi al'lya wallahu azizul hakim Allah subhanahu wa ta'ala kalitoa tulivu سيدنا بوكه ركعتوليه بعدا kusikia haya na Allah subhanahu wa ta'ala akawa hifadhi na jeshi lisiloonekana. hiyo katika sera akasema katika pangolile. buibui akatanda nyumba yake ilhali hakuna nyumba dhaifu kama nyumba ya buibui lakini Allah subhanahu wa ta'ala anapotaka kukunusuru <laughs> haiangalie kitu gani kitatumika kukunusuru shekhe sasa ule utandu wa buibui ni kizuizi gani mbele ya wa waliosimama pale labda ungejengwa milango ya chuma utasema umehifadhika hakuna nyumba Hakuna kizuizi dhaifu kuliko kizuizi utandu wa buibui au nyumba ya buibui lakini ndio ile ilotumika kumhifadhi Mtume sallallahu alaihi wasallam na mtume wake Upande wao wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na na Wamejianda wamejiandaa kibinadamu namna walivyoweza kujiandaa Na wakatumia mbinu na hila zilizowalivyoweza kuzitumia kwa kadri ya uwezo wao lakini pale walipofika alikuwa mwisho hawana tena uwezo kama wanadamu. Allah subhana wa taala akatumana yake na jeshi lake lisioonekana. Kwa njia moja ni kujengwa nyumba ya buibui ambayo ndio nyumba dhaifu, nyumba ambayo haizibi kwa mwenye kuangalia ataona. Lakini upande wa pili Makuraishi kwa kuona ile nyumba wakajua haiwezekani kwamba kumeingia nani? Mtu au watu? vipi kuingia watu halafu kuna nyumba hii dhaifu iliyokuwa hapa haikuharibika kwa hiyo akatumia akili zao za kibinadamu kujua kwamba hapa haiwezekani kuwa kuna watu jiuwe kwamba yule ambaye aliwaleta ni mjuzi na akawaambia hapa ndio uliokoma nyayo za watu wawili hapa kwenye hili pango Lakini Allah subhana taala kwa usra yake akajaalia uleo utandu au nyumba ya buibui Kawando sababu ya kuhifadhika sababu ya kizuizi sababu ya ya Makoreshi wasiangalie ndani Na Abubakar sema wange inama chini tu wangetuona Ilikuwa ni kuinama tu wangewaona kitu gani kiliwazuia ni nyumba buibui ndio kwa Wao wakachukulia kwamba haiwezekani. Haiwezekani kwamba nyumba hii kuna watu ndani. Athari kawaida buibui bui, mahali anapojenga nyumba yake ni mahali ambapo hapapitiwi na watu. Hiyo ndo kawaida. Ndio taona hu jenga majumba yake juu. Maeneo ambayo hakutopita viumbe vikubwa ambao vitakuwa vikivunja nyumba zile Wao wanajenga nyumba sehemu ambapo hakupiti watu wakubwa au viumbe vikubwa na nyumba ile inamhifadhi yeye na ndiyo mtego wa kuupata vidudu vidudu vyakula vyake. Kwa hiyo nyumba ile iliyojengwa katika pango la faul ikawa ndio kizuizi kutoeonekana Mtume sallallahu alaihi wasallam na Siidna Abu Na Allah subhanahu wa ta'ala neno la makafiri kuwa chini na neno la Allah Subhanahu wa Ta'ala kunyanyuka juu baada ya siku tatu Sayyid Abubakar katika maandalizi yake ikawa ameanda mtu na tayari amemlipa ambaye atakayoelekeza na kuwachukua msafara mpaka kwenda Madina kwa jina Abdullah ibn uraikat al-Laitsi ambaye kwa si muislamu silimu na alikuwa amebakia katika dini za mababu zake na alikuja siku ya tatu baada ya kwamba sasa hali ndani ya maka kumeanza kutulia baada atafutwa Mtume wa sws lakini ile taharuki iliyokuwa mwanzo kwa sababu wajua siku zikipita hii ndio kawaida mtu akipotea pale mwanzo watu ndo wana hamu lakini kila siku zikienda basi na hali pia nao hurudi kawaida watu wenye kutafuta washaanza kuchoka wale waliobakia adamu wachache wachache koibogana huyu ikawa tayari ashapewa information kwamba Mtume sallallahu na wasallam na wako mahali fulani Akenda mpaka maeneo pale yale alfajiri wakatoka na msafara wao. Huku nyuma wakasema katika baadhi ya vitabu vya sera Saidna Abubakar katika mali yake alikuwa na pesa au dinari pesa za dhahabu takriban 1035 kabla ya kuingia Uislamu kuingia katika Uislamu na kuzitumia kwa ajili ya Uislamu kwa kukomboa watumwa na kadhalika siku ya kugura akaondoka na mali yake yote ama pesa zake zote kiwemo elfu tano peke yake mabaki Abu Hafsa ambaye alikuwa mkipofu na alikuwa hakusilimu na hakusilimu mpaka baadaye Madina baada ya vita vya Badri bali Saidna Abubakar katika vita vya badri alikuwa kimtafuta ndugu yake au angalia watu walikuwa na misimamo hawaogopi ba babake na ndugu yake alikuwa hawajasilimu saidna ikawa iwamtafuta ndugu yake kwa hali yoyote ili amue kwa mikono yake babake abu kuhafaikawa alazima saidna bubakari arudi nyuma kila kimuona mtukana kana maneno aliposikia kwamba amegura na ameondoka na kila kitu au na pesa zake zote akienda katika nyumba yake ama nyumba ya wajukuu zake hapa sasa ni Asmana Abdullah na Aisha raza munyezimu juu yao. Hu baba yetu ni mtu gani huyo? Ameondokea hamu na chochote nje hakuatia chochote asemako chochote chochote. Sasa ile kutia chuki kwa sababu hawa pia waislamu Ake kumuonesha amefuata dini gani vipi mtu awate watoto wake amfuate mtu kwa ushuhuba tu atoke na kila kitu chake na kimaumbile hili jambo ni zito kwa ni mpaka mtu awe amejitolea ni mpaka mtu amesimama na imani yake thaa sawa na ana, amekinai na uislamu wake amewacha watoto wake na kumsuhubu mtume sallallahu alaihi wasallam bali kwake yele kwapo kwa ni ni sharaf ni utukufu ulioje hey. si katika maswahaba zake wote mtume sallallahu alayhi wasallam ataburiwa yeye saidna bubakar si kwamba hakujali watoto wake lakini hali ilivyokuwa hakuna budi ila awawache watoto wake hawezi kusafiri katika hali ile ange compromise msafara wa mtume sallallahu alayhi wasallam kwa sababu angeondoka kikundi cha watoto ambao watoto wangekuwa na taabu hizi na shida hizi baba sisi tumshindwa baba tunchoka baba hivi kwa hivyo ilikuwa hakuna budhi illa msafara utoke ni wa mtume sallallahu alaihi wasallam na Saidna Abubakar kwa hivyo wakatoka ama wakaandaa msafara ule asubuhi Haki wemo si na Mtume sala salem na huyu mwenye kuongoza kiongozi wa msafara Abdullah ibn Urayka na vile vile Amir ibn Fuheira wakaa watu wanne yake si Nabubakar akaanda chakula kuwaletea ili iwasaidia katika msafara ule kumbuka msafara si mfupi ni karibu wasema kilomita tano au zaidi huo ni msafara wa mawiki tukasema kama wiki mbili labda au zaidi nakumbuka mtume sallam ameondokea kwa sehemu nyingine sio sehemu ya kawaida alikwenda kusini kama enda za Yemen kabla kuelekea kaskazini kuelekea madina asma bin taba bakar akaja na vyakula kufika pale akawa amesahau kitu cha kufungia chakula kile kwa vipando eh vyenye kusafiri Amr ibn alikuja na, na vipando viwili ngamia wawili ambao tayari ilikuwa saidi na Abubakar amewatayarisha kwa msafara amewatayarisha kwa sawa ngamia kawaida hutayarishwa ikiwa kuna msafara mrefu si ukamchukua tu. Kwa hivyo ikawa alipokuwa iwasubiri na kuwa na tamaa kwamba atakuja ku, kumsuhubu mtume katika msafara, akatayarisha vipando vili ama ngamia wawili kwa msafara ule. Kwa hivyo Amr bin Fuhaira akawaleta ngamia wale, akaja asma na asmana chakula. ikawa hawana kitu cha ku cha kufungia. Chakula kile kwa kipando kile. Akatoa ukanda wake, akagawanya ukanda wake pande mbili moja kafunga nguo yake na moja ikafungwa chakula kile ndio akapewa lakabu ya zata tan yule mwenye ukanda miwili au mishipi miwili ndio ni lakabu ya nani asma Msafara ukaondoka ukiongozwa na abdullah na katika msafara ule kuna matukio kadhaa ambayo umetukea ambapo ni muhimu tutaje. Moja ni tukio Tukio la Suraka bin Malik. Suraka bin Malik alikuwa akisifika naye ni mtu ambaye mwenye kuendesha farasi kwa speed na mtu mwenye akili sasa habari zilipokuwa zimeenea ya kwamba e, mtume sallama am, amesafiri ama am, ametoweka na hajulikani yuko wapi lakini haswa msafara wake utakwenda Madina vile vile kumetoka ngamia mbili kila kichwa mia wakipatikana mabwana hao wakiwa hai au maiti muhimu wapatikane Wakati mmoja suraka amekaa katika mkao wa zungumzwa zikaja habari ambazo siza hakika kwamba kumeonekana watu wanne wamefuata njia fulani kumbuka huyu kiongozi Abdullah ni mjuzi wa usafiri Hakutumia njia ya kawaida ya kuelekea Madina bali tuweza kusema leo wametumia njia ya vichochoroni njia isiyokuwa ya kawaida ili asipambane ndiani na wapita njia na wasafiri njia ya kutoka maka kwenda na madina ni njia kubwa ni njia ya kawaida inayotumiwa na makureshi kufanya biashara zao sham kwa hivyo hakotumia ile njia ya kawaida Suraka bin Malik katika mkao ule aliposikia kuna mtu asema um... Kuna habari kwamba kuna watu wanne wamepatikana njia fulani si njia ya kawaida ya madidi lakini njia fulani vingine akasema iza kuwa kweli suraka wa kwanza akasema isikweli lakini ndani moyo wake akajua hawa ndiwo kwa ule ujanja wake akajua hawa ndio lakini kwa ile tamaa ya kupata ngamia mbili shehe kufata ngamia mbili hata leo hata zamazile mpesa nyingi mpesa nyingi sana kwa hivyo suraka bin Malik akageuza topic watu wakazungumza kisha akaondoka katika maskani hili akarudi kwenda kupanda kipando chake na kuanza msafara wake kufuata mtume sallallahu alaihi wasallam na safari ile ikawa ni mtihani kwa suraka kuanzia mwanzo akiondoka yuadondoka na farasi wake iwaanguka apanda tena farasi yampige huondoka mbio aanguka tena mwisho kwa sababu mwatu majahili wametegemea mambo yao kijaji msafara kawaida kabla kufanya mtu hu ku fanya ule ushiriki na wao na kutupa zile 80 mishale mi, ili kuonesha kwamba yafaa kwenda hufai kwenda ikionekana kwamba hufai usitoke marakazai kamonesha usitoke lakini mbele yake kuna ngamia 200 na msimamia ikabidi ahalifu mambo yao yakijahilia tena farasi mbio Mwisho akamkaribia mtume sallallahu alayhi wasallam iko wastani Abu Bakar enda kiangalia nyuma aona mtu kwa mbali yuja kwa mbali yuja na ilikuwa Said Abu Bakar kwa wasiwasi yake kutoka mwanzo tatukamo safari ule mara yuko mbele ya mtume sallallahu baada ya muda mara iko nyuma mtume sallallahu mara yuko mbele, mara yuko nyuma. Mtume sala ambea una nini? Ya Abubakar una nini? Bwana nakuona mara nakuona mbele yangu, mara uko nyuma yangu. Asema ya Rasulullah, Akili yangu kiniambia maadui watakuja kwa mbele mi usongea mbele. Baada muda yangu uniambia je, akivamiwa kwa nyuma. Basi narudi tena nyuma. Waenda akifika mahali akili yake awamwambia atakuja kuvamiwa kwa mbele, we uko nyuma arudi yenda mbele basi ikawa ni katika msafara Said bin Bakari mbele akirudi nyuma aenda mbele akirudi nyuma kwa wasiwasi na Suraka yuko nyuma akamwambia Mtume sallam kuna mtu iwaja tena iwaja mbio kiwa sallam hata nyuma hakugeuka yeye endelea na safari Suraka ienda kikurubia Mtume sallam ama akiukurubia msafara wa Mtume sallam yuadibia Maadamu yu atoka tena apanda tena farasi iwatoka tena saidina Abubakar hana raha ana wasiwasi Ambiya Mtume sallallahu alayhi kuna mtu iwatufuata mpaka hata nyumba hageuki Mwisho akadidimia akajua kweli hapa si mahali pa kawaida Akamwomba Mtume sallallahu Msamaha na kumwambia ya Rasulullah wa Tuwa Makuraishi kwa upande wake kama bageni Makuraishi mia mbili ya Rasulullah Yoyote atakayopata nyinyi atapewa ngamia mbili na huku yomba msamaha basi nimetubu Mtume sallam akamsamehe kisha akamwahidi lililo kubwa zaidi na kumwaahidi kule si kumwaahidi tu bal iliandikwa katika andiko na Amir ibn Fuhaira akasema kwamba wewe utakuja kuchukua vikuku vya Kisra tumesallama akasema aandikiwe naikaandikwa na Amir ibn Fuhaira kwamba vikuku vya Kaisar vitakuja kurisiwa na nani Suraka ibn Malik ndakapalia mtume sallallahu alaihi wako katika jangwa wanne tayari washagunduliwa wako wapi ambashiria suraka kwamba atakuja kurisi vikuku vya Kisra vikuku vya Kisra mfalme wa kifursi vikuku vya dhahabu leo sisi waislamu mara moja kufundika nguvu allah subhanahu wa ta'ala kwamba waislamu watakujapata nguvu allahu alladhina amanu minkum wa amilussalihati la istakhlifan naqum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihi ahadi ya allah subhanahu wa ta'ala kwa islamu watakuja kutawala tena watakuja kupata nguvu na ukimwambia muislamu na leo tuko bilioni moja nukta saba haiwezekani hata kibinadamu iwezekana na wasema uislamu ndiyo dini inaukuwa kwa haraka zaidi ulimwenguni Wamana kwamba tutakuja kuwa wengi na wengi na wengi bado watu hawamini. Na Mtume Muhammad kwa hadithi yake na hadithi kadhaa. Ametupabishara kwamba Waislamu watakuja kutawala tena watakuja kuwa na nguvu. Lakini bado Waislamu hawana imani na Uislamu wao. Mtume Muhammad (SAW) suraka na na sura iwasilimu pale mbele yake. Amwambia utakujapewa vikuku vya Kisra Waislamu mwangapi na Kisra na Ufursi ni ipi dola katika dola kubwa ya kiulimwengu za madhile Amwambia Suraka utakuja kurithi vikuku vya Kisra kwa maana kwamba Uislamu utapata nguvu utashinda dola ya Kifursi katika uhai wako wewe Suraka ndio ndo maana kwa muda mchache uislamu utapata nguvu mtume salla Katika msafari msafara yawakimbia yeye na abubakar na kiongozi wao wa safari abdullah na amir ibn fuaira maneno wenye nguvu gani hawa na huku wameekewa kwamba ngamia mbili wakipatikana hawa bwana waili haswa hawa وا وي سيدنا ابو بكر نا متوم صلى الله عليه وسلم ام امرى سراقه اتكوجا كرث في, في كوكو ذا كسره كذلك هو حي وكه اجى اكاوى فيكوكو نا عمر كمال خليفه الثاني و الاسلام بعد كفوع ماeneo ya fursi na kuwashinda dola kubwa na kifursa zilipopatikana vikuku vile ikatolewa ushahidi kwamba fikuku hivi Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwaahidi Suraka bin Malik akaitwa Suraka akapewa vikuku vile vya dhahabu vya mfalme mkubwa ulimwengu za mazidi suraka karudi akawapoteza potea mabuya makureshi kabsaa akamwambia akawaambia kwamba mimi natoka maineo njia fulani na sikuwaona watu hawa badala kuantoka ni adui arudi sasa ni mshirika wa mtume sallallahu alaihi wasallam awasaidia katika msafara ule kuwasaidishia ili kama kuna mtu watatoka tena kuwafuata asiwapate katika njia dhire vile vile katika tukio vile vile Mbele walipokuwa wakurubia tena katika jua kali wakati ambao ulikuwa ni wakati huu wa jua kali ndio msafara alo toka mtume salam wakafika katika sehemu kuna hema. Wakampata mwanamke anaitwa Umm Mu'abid al Mume wake ametoka kwenda kuwatafutia chakula ama malisho wanyama wao. Pale kukawa kumbakia kijimbuzi kimoja tu. Kimbuzi chenyewe nitaabani na mtume sallam na nabaka na, na, na, na wenzao wa kwa kutabani wamechoka na msafara na wananjaa wakaomba ruhsa kwa mama yule umu ee, mabad wapumzike pale wakaruhusiwa wakapumzika kisha wakaomba kama kuna kitu chochote akasema wakati huu kiangazi kimekuwa nikikali ni hali ya ukame mume wangu ametoka na mifugo kwenda kutafuta malisho lakini pia mifugo wenye dhaifu na hapa kuna kijibuzi kimoja tutaabana hichi tumesallama kama muomba ruhusa umo mabad amsongele yule mbuzi sawa akashika vichuchu vyake na kuviombea vikaja maziwa pale pale tumesallama kama kamkamua Bakuli la kwanza akampa umu mabadi. Ujue pia hali zao ntaabadi. Kama alivosema malisho ma ma ma yao ama mifugo yao alikuwa haileti maziwa. Kwa hivyo wao oh, wenyewe hawana vya chakula hivyo chakula. Kwa hivyo bakuli la kwanza akampa umu mabadi kisha wakajijazia wao wakanwa. Kisha akamkamulia tena ya ziada kumwekea kama ni akiba. Baada mapumziko Walam muda wa mapumziko kiasi fulani wakainuka na kuendelea na msafara. Wakamwata umu Ma'bad anshangaa. Kijibuzi chao kile kintoa maziwa ya kisawasawa wageni wanne watu wazima wanaume wamekunwa na kushiba na wakabeba na yeye amekunywa ameshiba na wakapewa ya ziada kuwekewa. Alipokuja Abu Ma'bad Ma'bad akamueleza kisa kilichotokea na kampa maziwa akamwambia akawa na hamu kujua nani hawa waliokuja haswa ngi na nani akamsifu mtume swalla kwa sifa zake tukufu na ikawa tayari Abu Muhammad amepata habari ya kwamba kuna watu walioondoka maka na watafutwa hivi sasa na walipopata ama lipopata wali habari zile yale ya mambo yalotokea miujiza yalotokea pale pale wao pia walimwamini mtume sallallahu wa wasallam na Abu Ma'bad akatunga mashairi ambayo mashairi yale yakafika mpaka wapi mpaka Makka lakini makureishi wasijue wale watu wanne nani na yale miujiza nini wakasema labda majini wale lakini Asma binti Abubakar ikawa amefahamu kwamba hawa watu nani ni msafara wa mtume sallallahu alaihi wasallam na akawa na manake akatulia kidogo moyo wake kwamba wamefika pale walipofika hawako mbali tena kufika Madina poi hilo ni moja katika tukio ambalo lilitokea ee, katika msafara ule mtume s.a.w. vile vile katika msafara ule walipokuribia eh walipofuribia Madina wakakutana na wasafiri wawili ambao kwamba walikuwa kutoka Sham walipoona mtume s.a.w. wakatoa zawadi ya vitambara kumpa mtume sallallahu kisha waka waelekeza pale walipo kwamba hawako mbali na Kuba Kuba ndio mwisho wakafikia maeneo ya Kuba Mtume sallam akatulia katika eneo la Kuba Matukio ni kadhaa kadhaa yametokea lakini tumetaja kwa wa wakati yale ambayo yalomsibu Mtume Muhammad katika msafara Msafara wa Mtume Muhammad kuna ibra kuna mafundisho makubwa na mengi ya kutosha na kwa yote atakayesoma Sera manaki miseme katika matukio makubwa yaliyotokea katika sera bwana mtume sallam kuanzia maka mpaka madina tukio hili la hijra ndio kwa kilele ni kilele cha kila kitu kwa mtume sallam ni kilele kwa uislamu ni kilele kwa waislamu kwa sababu Mabadiliko utakayopatikana baada ya msafara huu wa hijra ni makubwa makubwa sana na izza na utukufu utakaopatikana na tofauti kubwa utakaoapatikana Madina na Makka ni makubwa sana kwa hivyo kilele cha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni msafara huu hijra yake bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ni muhimu kwa Uislamu kuusoma shera bwana mtume na kuisoma hijra bwana mtume kutoka mwanzo wa kujiandaa kwake mpaka msafara wenyewe msafara wenyewe tosha kuna mafundisho ya tawakul kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuna mafundisho ya maandalizi mtu anaoastahiki kufanya kwa jambo lake lolote kuna ma, mafundisho ya tawhiya watu kujitolea kwa ajili ya Uislamu alijitolea saidna ali maisha yake kulala katika kitanda cha mtume sallallahu wa Salam katika wakati ambao walijua kwamba atakuja kuuliwa na kujitolea kwake kwa kupigwa na siseme kitu kisha nyumba ya saidna abubakar na yeye mwenyewe saidna abubakar alivyojitolea na kumsuhubu mtume sallam na kujiandaa Maandalizi ya msafara ule asiwate kitu kila kitu wamekipangia kwa kadri alivoweza kama mwanadamu. Na nyumba yake ambayo alikuwa ni wasichana na mvulana walivyojitolea na haswa walijitolea Asma binti Abi Bakar radhiallahu anha. Msana ambao katika nyumba ndio alikuwa ni mkubwa pale. Alivyojitolea kusimamia nyumba ile na kumsimamia mtume na kuhakikisha kwamba hakuna habari yoyote ita, itape, itapenya kuhusu msafara wao na kila aliohusika katika msafara kama ule mpaka kuweza kufaulu mtume swalla amu kufika madina mtume swalla aligura miezi miwili mitatu baada ya kuondoka maswahaba zake wakubwa wakubwa alisubiri kisha akaondoka yeye alibaki yeye na saidina Abubakar Rafiki yake na kijana saidina Ali Bila shaka Makuraish walijua sasa hakuna mwingine wa kuondoka isipokuwa nani Mtume salam Kwa hivyo kuna mafundisho makubwa na inshallah tutataja mabadiliko katika ukijao Mwenyezi Mungu akitujalia hiyo tutaweza tutataja hijra na mafundisho ya hijra. Leo tumetaja hijra yenyewe bwana Mtume salam افتaje اليوم مهم اجراء في سيره بنى صلى الله عليه وسلم نستغفرك اللهم نحمدك وما شاء الله لا اله الا انت نستغفرك ونتوب